Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleke Sirén Borbála vagyok. Nőművelődés történeti sorozatunkban sok mindent ígértünk, többek között azt is, hogy a női elsőkről is fogunk beszélni. Időnként sor kerül arra, hogy valamelyik foglalkozás első női művelőjét mutatjuk be. Ez a szerencsés alkalom van ma, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a stúdióban Graberné bőszeklárát, Klárát, könyvtáros tanárkutatót, aki kolléganő is egyben, és a mi szakmánknak az első női művelőjét fogjuk ma bemutatni a műsor folyamán, Czeke Mariannét. Előre is várom ezt a beszélgetést, mert hát nem kis dolog az, hogy valaki abban a századfordulós környezetben egy ilyen pozíciót nyer el, körülbelül ezt fogjuk majd végigvezetni, hogy hogyan került erre sor. De mielőtt még Cekem Marian pályájáról és a könyvtárosságáról beszélnénk, azért azt a kort, a század, a 20. század legelejét egy kicsit járjuk körül, hogy hogyan is állt akkor a nőművelődés ügye. Hát a nőművelődés ügye az elég nehezen állt, és nem nagyon szerették azt, hogy a nők művelődjenek. Ennek egyik előfutára volt Veres Pálné, aki 1869-ben elindította a felső nőképző iskolát, és megalapította az országos nőképző egyesületet. Ebbe az iskolába csak olyan lányok járhattak, akik már túl voltak az alaptudományokon, tehát tudtak írni, olvasni, számolni, és 12 éves kortól lehetett ide járni. Sokan latint is tanultak, és amikor elvégezték a két, illetve három évfolyamot, akkor tanítónői végzettséget szerezhettek. Hát ehhez el kellett menniük az Ircán Janka féle tanítónőképző intézetben, mert akkor még a Onet tanintézetének nem volt joga tanítónőket képezni, és ott kellett vizsgázniuk. Nagyon sokan elletették a vizsgát, többek között. Verespálné unokái is, három leány unokája is. De hát térjünk vissza Czeke Marianra, aki Sopronba született 1873-ban, és hát egészen 12 éves koráig többfelé járt a világban, illetve hát az osztrák-magyar monarhiába, mivel édesapja Ceke Miklós katonatiszt volt, és mindenfelé e, helyezgették. Többek között elkísérte Miksa császárt e, Mexikóba, Ferenc Józsefnek a zöcsét. és de sajnos ez a, a Ceke Marian 12 éves volt, amikor édesapja váratlanul meghalt, és így vissza költöztek Sopronba, az édesanyjának a szülőhelyére is, aki Mérei Paulina volt. Itt ö, folytatta aztán tanulmányait a Soproni Felső Leányiskolában, de édesanyja nem volt a ö, tudományoknak a híve, vagy a nők tanulásának, a lányok tanulásának a híve, úgyhogy csak öt osztályt végzett és De megengedte neki azt is, hogy egy felső kereskedelmi iskolát, illetve kereskedelmi tanfolyamot elvégezze. És azt írja az életrajzában, hogy anyám nagy engedményként megengedte, hogy az egyéves felső kereskedelmi tanfolyamot is elvégezhessem. Ő különben a nyelvek, és az irodalom, valamint a zene iránti érdeklődésen kívül minden szakszerű továbbtanulást ellenzett. Így pár évig a fiatal leányoknak akkori szórakozásait, sőt fölötte mozgalmas társadalmi életét éltem. Rengeteget bálozott, de ez alatt az idő alatt is élt benne egy bizonyos függetlenségi vágy, hogy keresse, a végleges és önálló ö, életformáját nem akarta megszakott módon férhez menni. Így aztán 1896-ban szakadt el a szűkebb családjához, és tanulmányútra ment Angliába. Hát tulajdonképpen egy ottani, igazgatónak a családjához került, hát manapság úgy mondanánk, hogy babysitternek, de hát ez is benne volt, de Angliában egy szerencséje volt, mert a család, akikhez került, azok tanfolyamukat ajánlottak neki, társadalmi ismerkedéseken vett részt, Elvitték az angliai és skóciai ö, utazásaikra, és betekintést nyerhetett az angol nemzeti szellembe is. Részt vett például 1897-ben Victoria királynő jubileum, jubileumi ünnepségein, amelynek a káprázatos pompája lenyűgözte őt. Azt írja, hogy ekkor lett bennem tudatossá az individuális jogok fejlődése során a szociális kötelesség, és ugyanakkor éreztem meg először Anglia lenyűgöző hatalmát és erejét. Tehát a fiatal lánynak kinyílt a szeme a világra, és úgy tűnik, ahogy nagyjából az ember megnézegeti az életrajzát, hogy ez a nyitottság, ez a, ez a kíváncsiság, ez nem is hunyt ki belőle tulajdonképpen soha. Könnyen ment az, hogy ő elutazzon így a család részéről? Lehet azt tudni, hogy volt-e ellenállás? Hát édesanyja részéről volt ellenállás, de ő akkor már kivívta magának ezt a jogot, vagy lehetőséget, hogy elutazzon Angliába. Ott egy évig volt, és tökéletesen megtanult angolul írni, olvasni, beszélni, majd a következő évben Franciaországba ment, és Párizsban töltötte ezt az évet. Itt a Szorbonra járt, és tudományos előadásokat hallgatott. Itt nem egy család körében élt, vagy társaságában élt, de megismerkedett a... Párizsban tanuló nőkkel, mivel Párizsban akkor már elég sok lány tanult, és múzeumokat látogatott, hangversenyekre járt, és megismerkedett a város nevezetességeivel, szépségeivel. Tehát a, bekerült ő a Nemzetközi Női Tanuló Ifjúság körébe. És a velük való találkozás összehozta a német nőmozgalom egyik hírességével is, kétes sirmacher aki a francia egyetemen megengedték, hogy elsőként doktorátust tegyen. Tehát kétesírma, erről van szó. Igen, ütet, igen. tett a franciáknál Vizsgát. Igen, igen. És ő volt a női jogok előharcosa, és sokáig élt Párizsba is, sokat foglalkozott a francia irodalom történettel, és hát ilyen jellegű tanulmányokat is. És gondolom, ért. hogy biztatta a lányokat. Hát, és erőt adott nekik. Egész biztos. Mert hát ez végül is. Oda vezetett, hogy amikor Czeke Marian hazatért, és kivívta ö, édesanyja engedélyét, hogy tovább tanuljon, így két év leforgása alatt, mint első nő Sopronban jelesen letette az érettségit a bencés főgimnáziumban. Ehhez akkor még engedély kellett? Külön igen. engedély? Igen. Hogy ő, igen. Igen. és igen. magánúton. Igen. Igen. Igen. igen. Arra nem emlékszem, hogy ő a párizsi, első párizsi tartózkodás alatt volt a nacionál Bibliotékban. Nacional Bibliotékban. Igen, igen. Már akkor is volt. Igen hogy oda valahogy akkor ezek szerint kapcsolatok révén sikerült bekerülnie. Ezt talán azért említsük meg, hogy ott azért kicsit húzamosabb időt is töltött, egy-két hónapot talán. Igen, igen, igen, egy-két hónapot töltött ott, igen, és hát nagyon tanulmányozta már akkor a könyvtári munkát, és azt itt be is akarta vezetni Magyarországon, hát részben sikerült is neki az egyetemi könyvtárban. hát, De hát még annyira nem szaladunk előre, most ott igen. tartunk, hogy elsőként Soproniak közül elsőként érettségi vizsgát tett, ha jól tudom, kiváló eredménnyel. Igen, igen, kitűnő eredménnyel érettségizett. Hát nem sokan voltak akkoriban még nők, akik érettségi vizsgák, Tettek, bár 1895-ben Blasics Gyula megnyitotta az egyetemet a nők előtt, és már mint a bölcsészkart és az orvosi egyetemet gyógyszerészeti kart, de hát az első évben még nagyon kevesen voltak, és de Czeke Marian is rögtön élt ezzel a lehetőséggel, mert 28 éves korában, Annyi volt 1900-ban, amikor beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi karára, latin-görög szakon akart tanulni. Már korábban is valamelyest tudott latinul, és akkor ez egy előny lehetett. Hát a és gimnáziumban kellett latinból is érettségiznie, úgyhogy. Egyébként az első egyetemi hallgatónők között voltak többen, akik már bőven túl voltak az ilyen egyetemi koron. Ilyen volt Glücklich Vilma is, aki már professzionális tanítónőként hagyta abba a hivatalos munkát, és visszaült a padba. Tehát akik vártak erre az eseményre, azok ö, rohantak és megragadták ezt a lehetőséget. Hát ilyen volt a doktor Langa Margit is aki szintén elsőként végzett az egyetemen és akkor rögtön mint tanárnő az országos nőképző egyesület leánygimnáziumába kezdett tanítani a Schmidt Máriával együtt. Ők voltak az első tanárnők között. Most itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye Cekemariannak még egy ilyen engedélyekkel és külön úton kellett érettségizni, de hát ez feltétel volt az egyetemre kerülésre. Az Tehát itt egy nagyon bizarr kettőség van, hogy a, ott nem volt rendezve teljesen a gimnáziumi. Hogy, hogy is rendeződött ez, hogy utána a gimnázium után simán mehessenek a későbbiekben egyetemre? Hát ez úgy rendeződött, hogy Veres Pálné, akinek az volt a jelszava, hogy haladjunk, ő már ö, utolsó 80 éves korában, szóval öreg korában, nagyon akart el, bocsánat, el volt Németországba, Franciaországba, körülnézett, és tanulmányozta a nőnevelés ügyét. És már... 80 éves korában szerette volna, hogy az ő intézetébe is legyen leánygimnázium. Ám de ezt csak úgy tudta, akkor tudta megvalósítani, amikor Vlasics Gyula 1895-ben megnyitotta az egyetemet a nők előtt. Hát ő sajnos ezt nem érhette meg, hogy beindul a leánygimnáziuma, mert meghalt, és a leánya Vitte neki a hírt, hogy indulhat a leánygimnázium, de sajnos akkor már egy-két órával előtte meghalt. Úgyhogy hát ez egy borzasztó dolog, de annyiban mégis öröm, hogy... Ő az, aki harcolt a leánygymnáziumért. Hát bizony, 1865-ben, amikor végre megjelentették az ő felhívását a nőkhez, ha jól emlékszem, Igen. hogy ezt így fogalmazta, és ilyen helyesírással, Azóta évtizedek teltek el, és ennek az Országos Nő Nőképző egyletnek a hatalmas munkája, ami ezerfelé ágazik a majd a későbbiekben, és nagyon sokszor előkerül a sorozatunkban is, mert ugye sok mindenkinek az útja azon keresztül vezet a nőknek. Kapcsolata van ezzel, és fejlődik maga, maga az intézmény is. Hiába nem kapta meg Szilárdától, a lányától ezt a hírt, azért a mű mégiscsak elkészült. Igen, igen. igen. Igen. És ebben a bizonyos felhívásban írja ő, idézem, mindig bántottak értelmes férfiak kijelentései, hogy a nőknek nincs, szükség, nincs szükségük tudományos műveltségre, holott sem a jövő nemzedékek, sem a háztarták, házastárs férfi szempontjából nem lehet közömbös a nők műveltsége. Ő ezt vallotta. Pontosan tudta. És én sajnos nem tudom ugyanígy fejből idézni, mert ez véletlenül nincsen állam, de őrzök egy olyan kis jegyzetet saját magamnál, ő egy külföldi konferencián nagy garral részletezte egy férfi felszólaló, hogy miért nem képesek a nők agyilag egyáltalán semmiféle szellemi teljes, és ő kiváló németséggel Azonnal azt mondta ennek az illetőnek, hogy kedves uram, az ön szavaiból megengedhetetlen férfigők ára. De ezt így kedvesen, így riposztként rögtön elkiszegezte, hogy nagyon erős akaratú valaki volt, és nagyon hálásak lehetünk neki azért, amit véghez vitt. Tehát Czeke Marianhoz mindig-mindig visszatérve, de nem baj, hogyha elágazunk a többi nagyon-nagyon érdemdús nő mellett és tettei mellett, azután bekerült a, az egyetemre. Igen, és ismét az Országos Nőképző Egyesületet kell emlegetni, mert hogy ők azon mód, ahogy 1900-ban az első lányok leérettségiztek, rögtön egy leány kollégiumot alapítottak, amit Vlasics Gyuláról neveztek el Vlasics kollégiumnak, ugye, és ez hasonló volt az ötvös kollégiumhoz, ami hát fiúknak alapítatott, és ide tudott bejutni Czeke Marian, mert hogy vidéki lányok főleg azok laktak a Vlasics kollégiumba, és itt töltött négy évet, amíg elvégezte az egyetemet. Azt például szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy ez biztos, hogy kiváló volt lakhatás szempontjából, de tudunk-e arról valamit, hogy ez több is volt annál, mint egy szállás? Több volt annál, igen, mert például mindenkinek volt külön íróasztala, nyolc, általában 8-9 leány ö, jelentkezhetett, és kapott helyet itt. Nagy könyvtára volt, és foglalkoztak velük ö, egyetemi tanárok, mint például a Beke Manu, aki matematikára tanította azokat, akik, akik nekem ilyen szakjuk igen, volt. igen, mert hogy az első női matematikatanár is a Vlasic Kollégiumban lakott, és innen járt az egyetemre, de például DNS Valéria is a itt a Vlasics kollégiumba lakott, és tanultak, itt akkor még Geiger Valériának hívtak. Igen, az a férjezetleg. a igen igen, igen, igen, igen. S Révész Margit, akivel aztán a cseke Margit később a Brunswicki kutatásaiban is együtt dolgozott, ő orosz tanhallgató volt. És itt laktak együtt a igen, Vlasics Kollégiumban. És azon kívül el lehet képzelni, hogy baráti kapcsolatok szövődtek, Nyilván. és egyáltalán inspirálóan hathattak egymásra, és erősíthetik, ugyancsak ezt az erősítést, amit korábban Párizsban kététől kaptak, ezt egymásnak is meg tudták adni, hogy azért ők az egyetemi világban mégiscsak úgy szerepelhettek annak idején, mint valami kuriózumok. Hát Szer igen, igen, szerencsés igen, igen. volt akkor ez az együttlakás és az egymás támogatása. És itt jön be megint az első ö, tanárnő, akit már emlegettem, a dr. Lang Margit. Ő volt az igazgatója a Vlasics kollégiumnak. És mondjuk a Czeke Margitnál csak 8 évvel volt idősebb, ugyanakkor amikor a kollégiumban lévő lányok mind jóval fiatalabbak voltak, ugye, mint Czeke Margit, de hát ettől még nagyon jól érezte ott magát, és, és a Vlasics kollégium minden évben kiadott egy értesítőt, amiben az eredményeket is rögzítették. Most egy kis zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, Önök a Mindent a Nőkről adását hallják, vendégünk. Grábené Bőszeklára, könyvtáros, tanár és kutató, aki nagyon sokat foglalkozott egyéb más fontos munkái mellett, Czeke Mariannéval is, aki mindegyikünknek, mindegyikünknek kedves valaki, hiszen mindketten könyvtárosok is vagyunk, és szakmánk egyik, hát, sőt, az egyik első képviselője nőként egy olyan korszakban, amikor még nem is volt nagyjából könyvtáros képzés olyan formán, hogy most ismerjük, De hát majd ki fogunk arra térni, hogy hogy is került arra sor, hogy ő lett az első könyvtárosnő, de egyelőre még csak ott tartunk, hogy egyetemre jár, kalandos eddigi életút után, és nagyon szuverén életút után, és a Vlasic Kollégiumnak a tagja, lakója, ott hagytuk abba a zene előtt, hogy olyan tevékenység is folyt, hogy kiadták ezt a bizonyos emlékkönyvet? Nem. Lassics Kollégium értesítőjét minden tanévben. És 1902-3 tanévben például megírják, hogy Zeke Marian, aki néme, latin német, latin-német filológus, dicséretes eredménnyel tanári alapvizsgát tett, latin, német és magyar tantárgyakból. Igen, és a következő évben ugyanígy kiadnak ö, értesítőt, amiben azt írják, hogy ő már harmadéves bölcsész hallgató, és latin, német, francia filológus, tehát felvette kiegészítőleg a franciát mint harmadik tárgyat. Az 1904 ötös tanévben is kiadták az értesítőt, ebből megtudjuk, hogy doktorátus tett. Főtárgya a német filológia, melléktárgyai indogermán nyelvészet és esztétika. Doktori értekezése is ebben a Vasics kollégium évkönyvében jelent meg, amelynek címe Lessing és Shakespeare. Az igen. Összehasonlította a két írót és két kérdést talál. Két kérdést vizsgál. Egyrészt, hogy hogyan viszonyul leszünk Shakespearehez, leszünk műveit kronológikus sorrendben vizsgálva. A másik kérdés pedig hogy leszünk, mint kritikus, hogyan értékeli Shakespeare-t. Ezt magyar nyelven írta, vagy németül? Magyarul írta, és a Vlasics Kollégium évkönyvébe jelent meg, de aztán a következő évben kiadta nyomtatásban szóval a mintegy önálló, mint önálló művet. Igen, igen, igen. És 1906-ban még mert ugye ez a doktorátus volt, és 1906-ban középiskolai tanári oklevelet is szerzett még a doktorátus. És úgy tudjuk, hogy azért el is kezdett tanítani, bár ez nem volt egy olyan nagyon hosszú szakasz az életében, neki, neki ugrott, vagy neki ment a tanításnak is. Ez rögtön a végzés után volt? Ez rögtön a végzés után volt, <kül> Hát ezt nem tudom, hogy családilag hogyan támogatta édesanyja, vagy hogy volt, mint volt ez, de hát nyilvánvaló, akkor már valahol a saját megélhetésére is kellett gondolnia, és mint tanárjelölt, már doktor, de mint tanárjelölt, gyakorló tanárnak az Országos Nőképző Egyesület Leány Gimnáziumába ment, mert ugye ez kézenfekvő volt. És ott szükség is volt ö, magyar, latin és német ö, szakos tanára. Ez az év, amikor ő elkezdett tanítani, 1905-1906-os tanév, azért is egy érdekes esemény volt, mert Veres szobrát abban az évben leplezték le. Tehát ez is egy első dolog, mert egy első nőnek Magyarországon, vagy egy nőnek Magyarországon először kapott szobrot verespálni. Tehát olyan, aki mondjuk nem uralkodó, és nem, nem uralkodó, tehát, ér, hanem, hanem úgymond saját jogon, valami teljesen jogán. Mint hogyha úgy emlékeznék, hogy ez a szobor, ez gyűjtés eredménye volt. Igen, igen, igen, igen. És igen. hogy a nőknek nagyon-nagyon széles rétegét, kalapos lányok, meg mindenki más is részt vett ebben a gyűjtésben, nagy esemény. Tulajdonképpen az egész ország részt vett benne, mert Veres Pálné Egyesülete, nagyon sok nőt tudott integrálni az Egyesületbe, és a nőnevelés ügyemellé hát beszervezni, úgyhogy ők a halála után rögtön elkezdték a gyűjtést, és így került sor arra, hogy ő ott lehetett ezen a bizonyos szoboravatás. És bizony a legbelsőbb körökben igen, legbelülőzt igen. emlélhette, mint az iskola, munkatársa, Igen. de elég hamar aztán sor került arra, hogy szemet vetett a könyvtáros pályára. Igen, a következő évben is még tanított, akkor franciát éppen, és pont Lang aki kapott egy éves ösztöndíjat külföldi tanulmányotra, őt helyezte, helyettesítette, és hát mondjuk mindenhova, mint tanár is, nagyon Buzgó ö, tanár volt, mert elkísérte a tanulókat a hangversenyekre, a különféle ö, múzeumokba, a különféle kirándulásokra, úgyhogy ott is nagyon jól érezte magát, csak hát ö, az volt a baj, hogy a hallás romlott és így hát hosszú távon nem igazán lehetett tanár. Ez hátrány a pedagógus pályán, de igen. egyébként egy pici megjegyzés erejéig nagyon tetszik az, hogy sok oldalon művelt nőket akartak, ezek szerint, akik nem csak a szakmájukban, vagy a tudományokban képzettek, hanem a kulturális életet is így a tanulmányaik van. alatt figyelemmel igen, kísérik. Igen, igen, igen. Hát... Ö... 33 éves volt akkor, amikor az egyetemi könyvtár igazgatója kinevezte Ferenci Zoltán, kinevezte őt az első könyvtáros nőnek, illetve könyvtárosnak, akkor ahogy hívták könyvtár őrnek. De itt azt hiszem, hogy itt meg kell említeni egy olyan kicsit furcsa mondatot a kinevezésével kapcsolatban. Igen, igen, meg kell azt említeni, hogy a könyvtári bizottság kikötötte, hogy ebből rendszert nem csinálnak. Hát Tehát jó, hogy nő, de azért. Igen, igen. Mert abban a, az időben, a 900-as években, 900-as évek elején, Magyarországon sok egyéb pálya mellett a könyvtárosság is kizárólag a férfiak ma volt. És azért úgy halkan zárójelbe jegyezzük meg, hogy ma egy igazán női pályáról pályá. beszélünk. Hát igen, igen, igen. Úgy tudom, hogy az alkalmazásoknak ez egy nem csak nők esetében volt egy olyan periódus, amikor nem is kapottak fizetést. Tehát nem ő a nő kelleni diszkrimináció, nem egyáltalán. Ő is egy évig fizetés nélkül volt. Azt írja a kenyeres Ágnes, a könyvtár hétköznapjaiban, hogy Toldi Ferenc hajdani bőr karos székében ült az első magyar könyvtáros nő Czeke Marian, mikor Ferenci átnyújtotta neki 1906-ban, tehát ez is egy évforduló, hogy 105 évvel ezelőtt a címzetes könyvtár őri kinevezését ez a kifejezés azt akarta, hogy Fizetést nélküli dolgozó. Hát ez volt. Csak egy év múlva lett napi díjas. Mire vetemedett ez a Ferenci? Csóválták a fejüket az Egyetemi Könyvtárbizottság tagjai, mint már mondtam, de viszont úgy értékelték Ceke Barjant, mint aki nagyon művelt, nagyon képzett, nagyon sok nyelvben járatos anyanyelvi szinten tud, angolul, németül, franciául, latinul, görögül, úgyhogy hát ezért mégiscsak. És voltak határozott elképzelései a szakmával kapcsolatban, hogy mindenképp az akart lenni? Hát nem akart igazából feltétlenül az lenni, de hát ettől még neki nagyon tetszett a könyvtáros pálya, mert hát már Franciaországba ugye bejárt a Szorbondra, és az ottani könyvtárokat is végiglátogatta, és hát tanulmányozta is a munkájukat, úgyhogy hát itt amikor egyetemi könyvtár őr lett, akkor ő is próbálta ezeket a dolgokat címleírásban, szakozásban bevezetni, amiket Franciaországban látott. És most tudom, hogy könyvtári munkájával kapcsolatban a katalógust is készített, bár az később igen. volt, de talán említsük meg, hogy mivel kapcsolatban. Igen, hát a, ő gyűjtötte össze a Shakespeare irodalmat, az egyetemi könyvtárban. Na most a szakdolgozatára visszagondolunk, akkor igen, ez igen. Egy logikus. Ő mindenképpen Shakespeare. Logikus igen, dolog, igen, igen, hogy alapanyag a tudása megvolt Igen, és például az angol Róli Walternek a Shakespeare könyvét is, ő fordította le 1909-ben. Meg is késebb, jelent a igen. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában. Tehát ő mindenképpen <gül> foglalkozott nyilván szabad idejében is Shakespeare-rel, úgyhogy kedvence volt, úgy tűnik. És majd később, majd biztos szóba kerülnek a fordításai is, de még ne ugorjunk annyira Nem, előre. Ne, és ugorjunk, igen, igen. igen. Tehát elkezdte a munkát, ez elég hosszú ideig tartott az egyetemi konvtáros léte. Hát sokáig tartott, igen, igen, hát olyan 20 évig körülbelül. körülbelül egy húsz évet Igen, lehet Igen, mondani, Igen. az nem kis dolog egy hát nem, intézménynél. Nem, nem. És vajon mi vetett ennek véget? Hát az vetett neki véget, hogy Ferenci Zoltán nyugdíjba ment, és Pastejner Iván lett az új igazgató, aki más karakterű ember volt, és nem értett Egyet Cecemarian precíz és alapos feldolgozó munkájával, és nem is értékelte ezt, és ebből adódó hát, nézeteltérésük miatt vált meg Cecemarian az Egyetemi Könyvtártól. Hát akkor gondolom, hogy helyet kellett néznie, hát ő már bejáratot dolgozott volt. Persze, igen, igen. Akkor került ő beosztotta. Kultuszminisztérium nyilván ott is nagyon sok ismerőse volt. Az Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárba 1928-ban, tehát 22 évig volt az Egyetemi Könyvtárban. És e, itt is hozzákezdett a szakrend kidolgozásához és a szakkatalógus megteremtéséhez. Ezt egyébként a Fic e, József könyvtárossal levelezett, mert jó kollégák voltak az egyetemi könyvtárban, és hát elmondja a nehézségeket, amiket tapasztalta az országos pedagógiai könyvtárban, akkor ugye nem egészen így nevezték, és azt írja neki, hogy ő Métjen fűráll lesz, tehát mindenfélét csináltott a könyvtárban. És ő helyettesítette az igazgatót is, a fitos vilmos aki a pedagógiai kényszer igazgatója Most... volt akkoriban. Jogfolytonosan ugyanarról az intézményről beszélünk, ami sok-sok névváltozáson keresztül ma is van. Ma is van, igen. igen Tehát igen, valaha igen, igen. akkor ott volt egy könyvtáros elődünk, mindegyikünknek. És aztán, utána, onnan, 34-ben, amikor megszüntették a pedagógiai könyvtárat, kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának, ami ugye a mai országos széchenyi könyvtár, és hát ott is főkönyvtárosnak, illetve címzetes főigazgatónak, de ott már kora miatt nem igazán dolgozott hanem nyugdíjban ment. Igen, csinál. azt kiszámoltam, hogy 62 éves igen, korába igen. elment nyugdíjba, ez nagyjából megfelel egy ezen a pályán a mai nyugdíjkorhatárnak, és hát utána még nyilván ö, folytatta a kutatásait, mert ugye azt most, most ugye el kell érkeznünk lassan-lassan az ő nagyon nagy témájához, amit nyilvánvalóan a munkájához során valamelyik évben elkezdett, pedig a Brunswick Hát bizony, az egy nagyon nagy munka volt a Brunswick kutatás. 1900-as évek elején már elkezdett foglalkozni Brunswick családdal, illetve a, aztán kimondottam Brunswick Terézzel, aki szintén meghirdette már. Ő hozzá képes 127 évvel azelőtt nem csak a nők jogát, de a tehetséget is a szellemi pályákon való működéshez. Tehát ő neki nagyon kedvence volt a Brunswick Teréz, mert nagyon-nagyon sok mindenben mondhatni mindenben egyet értett vele. Úgyhogy egyébként ha Brunsvik Terézzt emlegetjük, neki is halálának van az évfordulója. Szeptember 23-án lesz 150 éve, hogy elhunyt. Azt írja Czeke Marian, hogy el lehet mondani, hogy Brunswick Teréz naplója valóságos pedagógiai kincsesbánya. Csak nehéz benne bányászni de bármilyen töredékes, s néha nehezen kihámozható, amit a nevelésről mond, az a tisztelet, az a nagyon értékes ö, dolog, amelyel minden pedagógiai gondolatot, ténykedést kísér, tisztán és világosan nyilv, nyilvánul meg hosszú életen a plójában. Ö, Kiadtak egy könyvet, amit jóval korábban elkezdtek, de csak az első világháború után jelenhetett meg, a Grove Brunswick terész életési és jellemz rajza, az első részt Ceke Marian írta, a második rész Trévész Margit, akit már emlegettünk korábban, mert hogy a Vlasics kollégiumban is kolléganője volt, ő a gróf Brunsvik Teréz jellemzése örökléstani és lélektani szempontból. Írta ezt a részt, és a harmadik rész pedig Brunsvik Teréz naplójának a fordítása. És hát... Érdekes még az benne például, hogy a címlap hátoldalán azt írják a szerzők. E műtiszta jövedelme az óvonői otthon alapé. Tehát mindenképpen Brunswick Teréz munkájára gondoltak. Ismét hallgassunk egy kis zenét. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adását folytatjuk Gráberné Bősze Klárával. beszélgetünk, aki az első magyar könyvtárosnő volt. A pályájában ott tartottunk, hogy sok évi könyvtároskodási munka mellett ő már nagyon korán elkezdett foglalkozni Brunsvik Terézzel. Számára emberileg is nagyon sokat jelentett Teréznek a személye, a mintája, de általában mindig, aki utat valakit, akkor tulajdonképpen úgy viszonyul hozzá, mint egy rokonhoz, mint egy példaképhez. Valamint azt is megfigyelhetjük az első értelmiségi nőknél, hogy mindenképpen nagyon sokan közülük próbáltak női előképeket megismerni, és megismertetni, fölragyogtatni az emléküket. Ezzel kapcsolatban Cekemariannak is voltak jellemző mondatai Brunsvik kapcsolatban. Igen, hát az egyik jellemző mondata például azt, hogy azt írta Brunswick Terézről, idézem, vele egy ritka lelkű, vasakaratú, jóságos, modern gondolkozású, hazafiasan érző, költözött el, kinek erős egyénisége, kitartásas, különösen szervező tehetsége, mely semmiben sem maradt a férfi, aki mögött, méltóvá teszik arra, hogy a nagy magyar asszonyok között elfoglalja az őt megillető helyet. Tehát ő volt az már, mint cekem Marian, aki mindenképpen azt akarta, hogy tényleg Brunswick Teréz megkapja a nagy magyar asszonyok között a helyét. És Össze... át búvárkodott és átrágta magát egy hatalmas irattengeren, ami a naplókat jelenti. Igen, é. és nem csak ezen, hanem e, például megírta Brunsvik Terész őseit és az oldala, oldalági rakonságát is összeszedte, és ebből is, e, hát levezette azt, hogy Brunswick hol, hogyan jutott el oda, ahova eljutott. És e, például összehasonlította e, Brunswick Terészt a Széchenyivel is, Széchenyi Istvánnal is, mármint a, a munkásságát, mert azt írja, hogy mind a kettő az egyesülésben és a nevelésben ismerte fel a haladás eszközeit. Széchenyi felülről lefelé jóhajtotta nevelni a népet, míg Brunswick telész legalulról, széles bázison indulva felfelé, az ismeretszerzési kort megelőzőleg a kisdedektől akart, kiindulni felfelé. Hát ez egy csodálatos gondolat, és csodálatos összehasonlítás, mert hát Széchenyi István sem akárki volt. Így van, és valóban a korban ö, szerették is őket összehasonlítani, mert nem is a korban, igen. hanem az utókor, a hálás az utókor inkább igen, azt igen, mondanám. igen. igen. Csáke Mariannak, mivel kellett megbirkóznia, amikor a Brunswick Teréz életművet tanulmányozta? Én sajnos nem emlékszem szánszerűen, de hatalmas mennyiségű volt hatalmas a napról. Hatalmas mennyiségű, igen, és német nyelven írta, ugye, hát akkor az volt a divatos, vagy hát az volt a használt nyelv, igen, és hát ahogy írta, hogy eléggé nehéz volt kihámozni belőle, mert ugye ő mindent leírt, nem csak a, a saját pedagógiai gondolatait, hanem a családjával kapcsolatos ö, eseményeket is, ugye mind a két hugga, akik férhez mentek, azoknak is különféle családi problémái voltak, gyerekeik voltak, és hát ezeket is mind ugye bevette a a ö, naplójába, tehát a szükenvet pedagógiai gondolatait azt egy nagyon nagy naplóból kellett szükséglás jó formál. És ugye a, az egyik a Józefin testvérének 68 gyereke volt, és együtt elmentek Pestalozzihez, és ott tanulmányoztak a pestaludzi nevelési módszereit. Akkor híres Együtt, pedagógusa igen, volt igen, ő. Igen, igen, igen. És ugye az Huga, aki a másik testvérétől, a Teleki Blanka, végül ővele is megbeszélte a pedagógiai gondolatait, és ezeket is mind beírta a naplójába. Na most ebből kellett azért, mert hát akkor se volt pénz kiadni, egy terjedelmes munkát, vagy minden szempontból összefoglaló művet. Tehát ebből kellett nekik kimazsolázni a Brunswick terész pedagógiai. És ezt, említettük, fordítani is. Hát, és fordítani is, igen, igen, igen, igen. Igen. A, a munkának a, az első fázisától együtt dolgozott a Prahács Margita, vagy pedig ö, később csatlakozott prahács Margit ehhez. A... Azt nem tudom, hogy a Prahács Margit, mikor ö, én a révész Margitot tudom. Vagyis a révész, révész bocsánat, bocsánat sem teljesen másra foglal. A révész prahács Margit, Margi. az ö, ugye orvosnő volt, tehát neki léktani és pszichológiai szempontból érdekelte. És hát valószínű, hogy mivel együtt voltak a Valasics hogy onnantól kezdve megtartották a jó kapcsolatot. A ö, Révész Margit volt az, aki az első gyermekszanatóriumot alapította, ő valahogy a saját pénzéből és ő is az volt, aki egy fiú gimnáziumba tett és úgy tudott orvosnő lenni. És De az én ő... tévedésem pedig a, onnan adódik, hogy Prahács Margit is a női társaságba tartozott, akik értelmiségi nők lettek, és a ebben a Főiskolt és egyetemet végzett Igen. nők Igen. egyesületében Igen. voltak meg együtt, Igen. és valószínű, Igen. hogy innen Igen. kapcsoltam át egy másik névre, és ezáltal egy kicsit meg is említhetjük azt, hogy azon túl, hogy foglalkozott a hivatalos munkájával, azon túl, hogy folyamatosan kutatott, társadalmi tevékenységei is voltak. voltak. Bizony, voltak társadalmi tevékenységei, mert egyik alapítója volt az Egyetemet végzett Nők Egyesületének <gül> szerepet vállalt a nőmozgalomban, könyvei, tanulmányai jelentek meg, könyvismertetései, fordításai ember a témában is. Például <gül> 1925-ben Kornis Gyula megjelentetett egy ö, tanulmányt Nők az Egyetemen címmel, és hát erre válaszoltak ők Ritókemmával a napkeletbe, írtak egy, ők is egy tanulmányt, hát amiben hivatkoznak mindig Kornisra, de nem értenek azért teljesen egyet vele, mert hát azt írja már, mint a cekemargit, így kezdi, vagy Marian. Marian és a Ritók Emma így kezdik a cikküket, hogy a nőkérdés, mert mely félszázaddal ezelőtt egy eljövendő új társadalmi kialakulás legizgatóbb részletkérdése volt, a nők szabad tanulása, tanulási és később politikai jogainak megadásával látszólag meg is megoldást nyert legfeljebb részleteiben kívánt módosítást és kiegészítést. És itt uh, gazdasági és, és uh, szellemi téren uh, írják, hogy mennyiben uh, fontos az, hogy a nő, ha nem ment férjhez, vagy meghalt a férje, akkor hogyan tud tovább élni, boldogulni. És a másik az, hogy, hogy szellemi téren, mert ugye a Kornisz Gyula azt mondja, hogy az, aki férhez megy, egy egyetemet végzett nő, az a továbbiakban már, már nem folytat szellemi tevékenységet, és hát ezt ők megcáfolják. Egy szuverén véleményt fogalmaznak igen, meg. Igen, igen. Egyébként egy mondattal jellemezzük ezt az egyesületet, az Egyetemet és Főiskolát Végzetnők Egyesülete nem valami, nem tudom milyen fertőnési viszketegségből szerveződött, nem? hanem ráeszméltek arra, hogy járhatunk egyetemre, vállalhatunk hivatást, stb., de azért megjelenési lehetőség egymás erősítése, ismét ehhez jutunk vissza, és tulajdonképpen az Egyesületnek egy nagyon fontos ö, tevékenysége volt az, hogy a magyar női szemlét azt igen, a nagyon igen. igényes folyóiratot igen. elindították, és ott mindjárt publikálási lehetőséget Séget is, is kaptak, biztosítottak igen. a nőknek, és ebben az Egyesületben Ceke Marian is mindvégig részt vett. Azon kívül például munkatársa volt az 1933-ban megjelent, megjelent magyar pedagógiai lexikonnak is. Hát és Óriási dolog, igen, igen, hogy szócikket hát írhatott. volt ő, talán még valaki, de szóval mint nő majdnem egyetlen. Talán ketten voltak, akik írhattak szócikket a a magyar pedagógiai lexikonba. És ö, azt hiszem tagja volt még a másik ö, nagy széles tábort magába foglaló egyesületnek, a Magyar Asszonyok Nemzeti szövetségeinek Az a, annak is, igen, igen. igen. A manc is tagja volt, igen. Hát igen. kellettek oda Persze, az értelmes, értelmes képzett igen, igen, igen, aminek igen. a tevékenységével gondolom, hogy ö, hát itt ismeretterjesztést is próbáltak az Egyesületben, és ilyesmiknél fontos lehetett, hogy legyenek képzett a tagok között. Érdekes még, a, ha szabad ezt még mondani, hogy például levelezett Roman Rolanddal. Ugye? És hát mindenféle politikai, társadalmi és egyéb kérdésekről leveleztek. Azt írja a Roman Rolandról azt írják, hogy ő is nagyon szeretett levelezni, és főleg 10 uh, leveleket is írt. És hát kiválasztotta Cegemariant, mivel hogy ő vele már akkor, amikor Franciaországban volt, akkor megismerkedett, illetve hát közvetve, mert a uh, Roman Roland testvére és egy másik hölgy ismerősével, ismerkedett meg a ceke és így jutott el Roman Rolandhoz. És hát ki is adták a leveleit, mármint a Roman Roland leveleit, amik megtalálhatók az Akadémia könyvtárba, sajnos a ceke leveleiről nem tudunk. Hogy ő mit írt. Csak Tehát azt, az ugye, egy, oldalú levelezés egy oldalú levelezés van a birtokunkban. Egyoldalú levelezés van a birtokunkban. <gül> és akkor igen. egy ilyen nyomozási és kita kitalálós val legalább a témaköröke. Hát igen. Tudjuk, hogy mégis miről folyt az eszmecsere. Hát mindenféle. Társadalmi, politikai kérdésekről. Ugye Czeke Marian... <kül> Nem csak Shakespeare-ről, meg brunswick e, írt, például brunswick és Wertheimer József levelezéséről is írt. Például akkor e, fordított e, Duma és Tarzán könyveket. Na most ezeket nyilván azért, hogy megélhetése biztosítva legyen, amikor. Műs, igen. Úgy. Műsorunk vége felé közeledve egy két percünk van, egy bővített mondatban, talán megkélek, hogy elemezd akkor ezt a nagyszerű nőt. Hát ugyanazt mondhatnám róla, amit ő írt Brunswick Terézről, hogy vele egy ritka, lelkű, vasakaratú, jóságos, modern gondolkodású és hazafias nő volt, és így élt egész életében, 1942-ben hunyt el. Köszönöm szépen a beszélgetést a hallgatóknak, köszönöm a figyelmet, a mindent a nőkről adásában, Elekes Irén borbálát hallották, Gráberné bőszeklárával beszélgettem.